Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteistaan koko elämisensä. Mikä hänellä oli. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kaunilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän, päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Niin he kysyvät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se, ja aika on lähellä. Mutta älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, Kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälän hätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehti, miten te vastaatte puolestanne. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi, ja muutamia teistä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta ei hiuskarvaakaan katoa. Teidän päästänne. Te voitatte omaksenne elämän kestäväisyydellänne. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille ja jotka ovat kaupungissa, lähteköid sieltä pois ja jotka ovat maalla. Älkööt sinne menkö, sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä on kirjoitettu. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem. On oleva pakanaan tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aalot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät perjatessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauksen, Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta, niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.